бо старі мріївські плігалиї у наших руках бували. Добре знаємо, поки ці грунти сягають? Гаразд, пане Хмельницький, втрутився той мерзенний Чаплинський. А як пан володіє тою землею? То є спадщина, по-моєму вітцю? А чи має пан на ту землю акт надання і королівське підтвердження? Земля дарована була сотникові Михайлові Хмельницькому гетьманом польським за вірну службу короні. Михайлові Хмельницькому, а не зіною. Тоді конець Польський відпустив мене, власне, ні з чим. Погрався тільки мов кіт з мишею, показав свою силу і право. А я мав мовчки зносити зневагу, почуватися карликом. Поруч із цим пещеним гетьманичем. Тільки тому, що він уже 17-ти літ староста. З 25-ти коронний хорунжий. І щоразу тримав над королем прапор державної речі посполити в час найбільших торжеств. А я ж простий собі сотник, трохи писар, трохи ще щось. У дитинстві, може, воно було трохи інакше. Конец польський був Першений нікчем. а я козацький син, Зучений до життя твердого і жорстокого. В чистім полі я б його зім'явить підім'явить тоді та й тепер Хоча й старіший був на два десятки років. Але згодом конець польський різ десь під шляхецькими небесами. Кілька років був у Франції, набираючись там пихи й пешноти. Тепер став спадкоємцем добрний з лічених і став геть недосяжний для мене і для мого Бога. Його небеса дивним чином опинилися вище нашого неба, нависли над нами, як загроза знищення остаточна. Мій суботів погромлений, а з ним понищена і моя душа. Я почувався на краю отхлани. Мов би вже й не жив. Золоте дзвеніння бджіл, Спілі груші, сіну в покосах. Деркач снує свою пісню І погукає край лугу Пугачу ночі, а я вмираю. На ніщо здалися всі мої труди, Пропали всі намагання, Пішли в пісок високі наміри, підрубаний мені корінь, відібрано всі надії. Як сказано, вся трудна, вся довжна, нічтоже полезна. Але я мав жити, не миритися з жорстокою долею ні лицем, ні поведінкою. Я готовий був покликати всі сили й пекельні, всіх відьом, вовкулаків, уперів, нечистих, боротись, змагатися. Поки король не відбув до Кракова на коронацію королеви, я мав пробитись до нього своїм болем і своєю справою. Король, втративши надію схилити своїх сенаторів до війни, Вдарився в розваги і влаштовував одне за другим пишні весілля для своїх придворних. Видав Констанцію Опацьку з фрау Циммеру Королеви за придворного шляхтича Марцина Носковського. Тоді одружив доньку королівського кравчого Даниловича Гелену з старостою Крепицьким Тарновським, про якого оказано, що має не всі клепки в голові. А в самий день Святого Яна відбулося ще одне весілля – за старосту Кременецького, князя Черторийського, видано німкеню Розіну фон Екенберг, улюбленцю вмерлої королеви, а ще більше, мабуть, самого короля. Там канцлер коронний Осолінський посварився мало не до шабель з підканцлером Лищинським. До поєдинку справа, здається, не дійшла тільки тому, що Лищинський мав біскупський сан. І хоча назавтра король примусив їх у своїй присутності подати один одному руки, але оселінський, ображений за таке приниження власної честі, не пішов більше на учти, а взявся до справ, виказуючи свою вірність обов'язку і вітчизні. Я не знехтував такою нагодою, і, скориставшись із своїх давніх та недавніх знайомств при дворі, став перед очі пана Єжи своїм нещастям і своїм обуренням. «Але чи можна зарадити пану Шмельницькому?» – подивився коронний канцлер. «Хай пан звернеться до сесорського суду». «Не поможе, бо на суботі не підтверджено інтромісії. Вігетьман коронний, який надавав батькові моєму ґрунт, тепер мертвий, а молодий конець польський хоче відібрати мене землю. Порятуватися міг би я хіба що королівським привілеєм? Його величність вельми прихильний до пана Хмельницького, поважно мовив Оселінський. На жаль, пане канцлере, прихильність тим часом прихована і потаємна. Я ж думаю, навіщо затаювати королівську ласку? Доброчинства, Боже, і королівські. «Слід всіляко розголошувати?» Паселінський одразу вчув у тих моїх словах погрозу. «Що пан собі надумав?» – злякано зашепотів він. «Всі ті мови про війну на морі і привілеї його величності мусять до деякого часу лишатися без розголосу?» «Пане канцлере, я у увідчий страшному, готово топитися в морі, ніж отак бучити здалі!» – вигукнув я. Нащо пан так мовить, спробував він мене заспокоїти. Кожен мучиться по своєму Тому довків у нас повно великомучеників і мало мучеників. Що вже сказали леви колізею, а ще їхні жертви? гірко посміявся я. Та чи обіцяє мені пан сканцлер?